وما بات هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب باب بلا ترجمه الباذه تتمه ما سماهنا فان كذا خلق حال ذا شو يترتذب عذاب خصب عذاب سمهاموش اول ترتبه عبادات قلب بيو نذا با دارت تیما شورا کو تاسو دغا شانتیش پیرام مون ته قدسنا کوي د اورې لعنت به یو دغه خصم اضا عذاب وک تاسو قاتصو خاطر بری یل مسیر هجرت وختي حدید هم المؤمنین مرق لیکر شریده همغه مزګون دی به څه ما مخ ویل ورته د دې لپاره چې له حالات د تکلیفې خو شپې بوهه راغنه مه مخه خالي ما سلام څه په تفسیر نه یو چا چې ته خاصه سره سم د سپور کور کوي دا څنګه چې هيت کې فقه راغلی د هر څه حدیث کې یو بدې مخکلي ځونه کې الفاظ ذاتي تخزو قبولا به مصايره ظاہر کی اس کال دے دعوا کیا چھرا دہ ہو دخرشیدہ اور شتخ ای سیان ای سیان اور اسلام عبارت کری عیسی علیہ السلام خبر چتلې او جمعکم دي کلام مېدا علماء باندې د حدیثه استناد وکړی چې علیه السلام خدای دې یو باندې شي دا تاسو وته لښته شاشه یې چې داخل کو فقط یو نظم معنی عیسی او ته روانه اسلام دغه یمګور قچین دی او ویری شاین چې هغه اندیا منر کوم چې بني سید مورس او دا یخه د پدې شی احتراماتو او د پدې تقدسونو کی خوایدین مخکيو وځه حنوتی ان ده د دې مشهور اولیاء احترام کړو أو هکته داوی دا خبر شو محمود غنوی أو إن و اوري نجیاک مخفز کئ او سم حفظ کئ هکوه د شیخ مینه دین چشتی احترام کئ عبادت کئ ریسایانجو انبیای خمانل قربانی سیل دعوی نو چه ریسار اسلامی نو موسیٰ ایسلام نینکار کهو. تو دعوی خدا مانا نو. او پا دی زیمن زیمن که نور هم را گردی صادق صدوق شکوم او دو دنو پک دارای هم و شماریان چرا دا, دا, دا. هم نبیه دا دنو پک دارای هم و چسارا اون موسی دا هم نبیه وار دا حوالین متالقم د اجازه سماق <تصفيق> دي. خوایې سنت او جماعت د مسلمانانو خام په دې متفرد دي. سنابت چرې را خاص دي یادونه. جنازې کې سو خودته دې په اړه کوم جماعت وستینه. که وخت یې درشه و اسلام کې یو لکه حدیث به سمرفه وږي د جابر روایت ته سوخم دې له په اړه مکان په دې امت د الله رحم دې اگر چې اعتبار زمان په دې امت باندې تجدید دې وختې قیامت دې دیدی کے ترجمت الباب مخصد داری ہے توی جبی یو کی کنایسو کی پقوبر لنڈیاو دیاو کی وجہ عبادت کھوی گرانان ویخ خمدان عام وزینی کی عبادت کھوی شموانی نئی پھاری کی ملزکوی کی ہوئی أن وليدة وجنيه كانت صوداء تورواء كانت صوداء الحي من العرب والحي من العرب ذي قبلية العرب ضفارة فعتقوها أنهم وزادك فكانت معهم منذ ذي صعقارة فخرجت ديوة لا ادې وینه عليه او شاء او شاء شاء چې په دې باندې مې دوه امر رسول <سؤال> مې سور د تاسو د چملې نه چوکات شي حالت او ذاتو نو کې اخد لا وشا او به د وصل کو نه و شاحشه ندا ده ده ده ده و عمیلو و تقصره نو دیکه خدا و من حياه او ده فمرز بیخ و دیعات نتیل شه ده ده بفامانه تاقصه ده آغر زول شه فحصیبت و لحمن و من ده وحیبه و کو تده ده وقص شهده فاختفة اونو ويه تاختو قال فالتا ماصوه اونو ديبتالاك دارشاح ایقورت فلم يجدوه ایشاح ایمتا قال فتح منو بهنو ومع تومد دهولاو تا فتت کلره قال تاب فتا کهو شروش دهی تبتیشي حتى چين زمان محل خاصی ترشتیش همو کوشدی که پتکڑی نئی قالت والله انی لقائمت امه هم دو سولاروما اذ مرتی الحدیات ناغانا تفستی شراغیں فالقطورا قالت فوقعت بین هم لذی کما بین کیو غضیده قالت فقلت حاد الازی اتحمتنویی دا هغه دې کتاب سو کومه مې تو متګه ولي پړي زام تم دا وا وانا منه بریزو د دې و شاه نو دې حادثینا پاکو ما هو ذا هو دا دېني قالت حاجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاس لما تغي ازادق قالت عائشه فقانت لها اخوا ندى هي ما في المجد احش اش يا كيداي كيداي وتويدا دلي دلي توتي كير جما كريت ابو دي حلق زي بده تشفشوي قالت فكانت تاتيني ام المؤمنين وجمع قال برات لا فتحدث عندي جماعه ما اخري ذلا قالت فاتي في عندي مجلسا نبكي نستمع عصابه ذيكنا فقيه الا قالت ويوم النشاح من المتعجي من تعاجي ربنا هذمه واخشى سيده دعى عباده ربنا دي حضر الا حضر دارس ان عليكم مرضى انه من بلدة الكفر عن جاني على قيذ كفر معني يا ترى كده قالت اشتو فقدام عاشانك سيده تعالى لا, لا تقعدي معي مقعدا الا قلت هذا قالت تحدثت ابني بهذا الحديث يجزاك الله خيرا كون دي با باب اومذک روس تاباج هم رو مذک باب نوم رجات في المسجد هيك دي ديت اشاره را کنه nope نم جیدی خدا زخ خدا حدت شه رکم شینا هغه دې تفصیل باندې دا ته مقاله مخته ودا او ذکر الله دا له غدېره پیډه دا دې اوینه دا یې مخته جواز دی انس حاکم دې ما اصلي نوائم او پدیگی اختلاب کڑا دیگی. سعید امن المسید حسن بسری عطا امن احمد یو قول دی. خوب جایز دیگی. موسانی پندی تر رفتر رشان دیگی. رسخ لدی تر یورکی. هذا جي دبل لپاره روسا فخې غزان له عظیمه فخې دا کاری نن لا زی ماتو کښته پر روست او دې ماښتنه دی چې او قسمه مرقد او غزي ولي ذ کانم اخل موت تے مسقط الیغزت دا زہید شی اذ انسان په بدن مندي سو مختلف حالات شی اخار کر زنا او بے پدی دا گمان مکو زاحذ او مظلوم او پتہ ونی د سید الرشاق وداس اجانان خرسول اللہ اسلام باو فرحنگا کلکل کسان داسیل وانیده دسکید دس نظام نحکمت سی حکمت سی حکمت سی حکمت سی نظام نحکیت سی مشرد سی نظام نگوستی نی اک مور بلارس احدی سدای ایروزیتا نقل کی پیبنانی کی کلی وانیده بارسد نگدانی خواری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالاتو بندی ہاں کیاسنے بکرس مساپر عجیز و عجیز هو ویدہ پماندی جنی ماشومہ ویدہ وطا مجازن ملکی دا مالی غوام وطا تارب دے او دیتا وحییہ ویلکی دا وحییہ وشراح آغایی چه چمنا بانیت تارونا سماری تنور شینا چلو کلشی. سیو جما دسیر دا چملی نجکم شی کھٹ کلشی پاتتی جولشی. حدیعات مو سغرن ده. دو حتى حداواما نجمه کیه حتى فتشو قبولها دسیونهی چه حتى فتشو قبولی دا حیان تابید دا نسپتاکو یا کترو عطا دا تابیروکو کئی دسی تجدی تابیدات دی دا حیان مجمه کیه انا منه ماتا سيدي بشا حنا یا دې دې زامن او دې له خلنه صفش یم هم جمعیدم تاسو غن نه وړي دا سي زړه غند کیدې کوچن مټ په وطن راتل څنګه نه مهم رات دی په د کېدې یو خمه ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ لے رجال و خوب و جماعت کی فائل کدا مسلسل احادیث بیدا خوکل حوض و عرنیین واقع محکتی رشویرہ نو انہیں اثروں سے رذی کرکو چتی سر حمالی باب و عباد بن عبید والدواب والغانم و ستا سر باب دو سو سینٹ اسلام بر حدیث عبد الرحمن بن عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنوکم رویت حدیث. موسولان برش صفحہ چورہ صلور اتیج. باب سمبر مال احل وزیف. یو صلیح سب باری ری. سفرو جماعت کی فقراء مساکین تاریمان ویلوکو شیدن سید. با دی کسانو وی سوفی اندی سفت من دی. سوفی آدی سفت من دی. صحیح قول داری چی صوفی صوبت منصوب ده. او دایستران ده محکنه چرده ده، موسا ده اسلام جعمی ده. کوئی طور پر چهرکی ده الله صلی ملاقات پا مقاده ده صوفی بغیر دبتی ارت صوب پکه جام پساره د وړي حکم مو هغه په خپل ځونه کومو او عبد بن عمر كان ينام وشاب الاذى ضاعن وما وهذه من اوكره لا احله ما تشي منو خيمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لغا دي دژو فكمه احتياجك انت ده انسان دبدام خپل اسغال چې دیدم جمعې کې ورته وني دي په کار سوکړ یختری جنو مکروهاتی اور حدیث د ساده ساده رسول الله اسلام د فاطمی پور تراغې فلم دی دا علیه چه ابن ای ان مجازی تا دیتا ہے. را دی دفایت امین کی دوئی ابن عام حنوب را دی خود رسول اللہ اسلام ابن عام حنوب را دی دفایت امین خوبک بیڑی کتر راتا ما جزای مجازی تعریف تعبیر دیتا مخوایې چې خبرو هغه ده باندې ما د هغه باندې چې مغاظبه او شرطه وسی خبرې یو ملته وکړي رسول الله اسلام کاوله دا جماعت ته ترجمه الباب باندې دي کړي یا رسول الله او پنځه راکنه ویا رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحانه و تعالی یقول قوم عباد تراب قوم عباد تراب رسول الله صلی الله یا په دشي محمدي فقظ دلور دلونه کوي یو سره دانګي او جگه ته تهري دنا پوس کشکري توبای له د فاران د زوم سو جگړه او کیدار خو ژوند بي هغه کار شستا لور مس وختي قام مساوختی شو هغه هم د تاسو وخت یې او د مشرک شس زرافتي تعبیر تراب رسول الله ص د دې نه پوهی مندي د دې عظیم عزت ورکاو د دې رضی الله تعالی داسی قسم تکنیه جایدش پرانکتا دا خزیلت علی رضی اللہ تعالیٰ بید اصحاب سخوزی کروشو بید اصحاب ما من رجلون عليه اذا نمي داروا مما قصا قصاد دار 15 له دیو سره وته دی ربته دایې چې اصحاب سو کو د خلق چې جماعت چون او اجنانا نو چې ما ذکر سلطنشتي هو ځانان څو چې دا ځای دی هغه دی چې په پخوانیو یو ما ساده تعلقي پکې دي خو د مجبوري خبرې دي ولیکو خوب کې باب الحدث په مسجد کې هودي دي څنګه څنګه خالي دي او چت مكتبه په جره وویل او ترقید په دې په تناظر باب صلات ذاهب من سفر باب نيزاد خل حدكم تمسافر دا حكم دي موقيم دا حكم دي چې ما ته دا يما سره بي پیدا کوي اپ يما کې به مونږ او چرې بي ترته راځو تکا بني ماليك رضی الله تعالی اصحر چرے خوغض و تبوکی بے محسن دن جگر پڑے جئے نجی عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفے دلیلت کتاب لویع کتاب سویر ہے یہ کتاب سوکویں یہاں متواپس کرے ہو تیسیم اللہ عزیت ورکلی دے امر راغی فقال سل دے رکاتین دلتا ہوں سل آمر دے خوباب نزاد المسجد فلیرکا رکاتین دے کے ماہون راغی فلیرکا رکاتین آل دین امر تبوری دا رکاتین زین خلق تحییت المسجد واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب واجب. خدا حق رحمد اے چاقیصیخ امر تکویدید مراتیب بینصوص نگوری. سوکچا مراتیب مننصوص گوری. نوید احمد پاردو ولي ذكر لا إلا أن تطوح حديث دي لا إلا أن تطوح حوى سحيل تقول كيف حالة ليا غير حاد دي بينزون من نور عمانشتي رسول اللہ سلم لا إلا أن تطوح حد نا نور نشتي بیدن نور چاوی پا حلوکی جداخل شیرکاتین بکی، اگر چاو خوادی مقرحان که اولینی اییی، صلاح جیس غبد امام شاپی سے گولتی، داو مرگی خواحنا پرچنان و دیکیو مختضیات و موانی مرسکو بیم، سنگتابیز موانی، مختضیات و موانی مرسکو مطلقاً الحكم ده نه <تصفيق> دی <تصفيق> دلته حوضه صنه دی دی قد ايه ته مخه هم دی او فاطمه کرحه طهارة د سوي غيره اذا تحل مر حاج بعض الحديث المسجد جماعت کي په کوشش کي چې جماعت دمقواه نه وځي دا حق شو مؤتکف حجرت ورته کوي خپل به خو کوي قاعده وايي دا تر شي نه خیر دا الملائکه يصلي على احدكم او <مالائكوالی> ملائک و افلام داخل شما. ملائک حق ازم رادی که سیاره دی که مطلق دیوالاو علم. صلاحات پا غیر انعیان راقی. ملائک ازمیده شما. پیغامبه دیویده شما ملائکی حق دانه دی. دا حق داده. زمانه صلاحات و که محسوم باید منتظار حکم ده، غیر مانی که تابع ده. اونه که ملعی کوئی، یا پی عمر ری، اللهم صلی علی آلی حکم مراتب ده تارین، آوه فقحان جزان كذا احنا فجومات قسمه غناد فحديثه وخسيت دعتي ده شي باتين بالمقام طيب ده مراتبه حديثه كنشت ما ممكن توالي وما ممكن تصديه وقال ها الذي باوي بان رحم كثير خشنا كريم واه <تصفيق> واه باب بني على المسجد سمعته بعده تبزه هي دي مكتوب دي имаد مفاسو تا مسلسل بابوني دي باب تاام نه په بنائ باب استعانه دي بنجار و صناع اني تا باب من بنا مسلسل بابوني دي یماط به مسجد مصطفیه تعلق اړي حواله ابو سعید خدی رضی الله تعالی عنه اصل ذکر دا قال ابو سعید کان حق مجدین یرید نخل لقد جرق څنګه موصل درو ات موصولن نقر کړل دي دونی صحواندی باغدی حدیث 660 دی حوالت او دې زیاته بارے او دې ذکر کوي یو رسول الله صلی الله اسلام سیدا کوو په خاطر کوي پاکه دي کومه څه کوي هو امره ما دې وینال ما دې او امر دې جمعہ عداي او کینو ناس مین المطر ز خلق محفوظ او ما د باران بیاکه اے مین مارزه ساتان ته میرا او تو سفر جس رنگو کې یزینار مورک خلق په لن کې وافي خان الناس تروا كون بها خلق بام په خنا کې بده باندې کې كثير ابو عبیده تا د وقت نه خا رخیخه تکول تاسو نه غوډی کیږي لکه څنګه چې هو د نصارو بجمعتنه خېستکول اثر دوه امر او اثر د انس او اثر د ابن عباس هو اثر د حافظ عمر اثر ابو دعو نقل کړ دي انه في ان عبد الله بن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دور کې جمع جور شهدې چاتي څنګه دي كنلې کې هغه کسينې په کې تي ځاخه نه کړې دور کې اضافه وکړه خښتې هاو استني دای بدللا بدلکلی او کِنو او ا او هاو او کِننا بابي فال مجرد عمر متکلین چې عمر شي نو خلق پنا کا پېږي حکومت کلین نو خلق پنا کوم پېږي کن یكن مجرد ردی او اكن یكن مجیدای وی یا کن محمد مه ماتدا حتافي دا راغورم په دې کوو رسول الله صلی الله علیه و سلم په اور کې دو د ورځې لږ شوي ایو زل شپته کا د شپته کې اخیابات نه رسل صلی الله صل کې عمر وه توحات دی واشو خلک دی شود پارا شپ اوثمان رضی الله تعالی عنہ د چرای پیزایتی ترخیصہ خرچہ اکلا گٹے پی کھولا گولی او چھتی ولد سال درگی کو خلق پی کنام کھو خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور آیت پیش کو عثمان پا خلقا روئی مطمئن شو چدا جائی گی و دوم را خشال شعب و هرلل احبه نصوی دینار و او دوار بی غیلوه فره نقص نگار کی و فترزین کی داد وید امی عبد الملک پا دود کراویز دا غواکی بی صحابه دیل کمشو وو ایزانانتو یهی بشو الفتنو کی ورحی که دیل فریشانو کی ورحی که دیلو حافظ اسد دانش ته ابني خويمدام اصولن نقل کړی دی او سو کوم د دې لپاره ای توغره د اخلاق مقابله کوي شارعی و خبره کوي دی په کي مقتضيات موانه زډیرې قتل غوړی باجه تمام تنې قانون صالح شنه کړی دی ته د دې چې جماعت خلق ته محترم ښارېږي یو احترام دی ډېر کسان د شي نه کوي چې په فخر په تر دنیا باسته اساس لري په دا او مو سننن خلک لري موقوف هم ما امرته بتشديد النساء حل لا تزحفنها لام مطوخه درات الدار خام خطا وصي کوي وله دا شي کوي او کلام مکسور شي له تزحفن هدا اذا فارک وجه خیسه کوي لاند تعجیز دې کې مشهور وې چې دغه موږ سنې په نقل کې دغه تصنفت کی یزيد من عصم راوي دي ما تا کوم فیرایي مثلا ده مالي وقفنا حاجه کول نو شنوږه جوړول دې ته تاسې وځه في عمر او دې حديث عن عبد الله بن مار أخباره أن المجد كان على عائد رسول الله إسلام مبنياً باللدين وصق والجديد وحموده خشباً تعد ريته ندع للأخذ ويد كجرو استنر ريته إنه خشب النخل تجمع شيئاً وخشب النخل مشين سلام یذکی یا بو بکر او بکرای په کې جایته وونکو ودا لسیو مارو و بناه ف بناه بنیان یی جوړک پوا په اول ترقید رسول الله صلی الله علیه وسلم بن نبی عمده خشبا عمده عمده نور استنید لګی ثم غيروا عثمانا با عثمان پره کپولا تغییرکو فضاد فی زیادتا کسیرا و بنا جدارو بالحجار او دیوال اولا جولکو پاگرطوانده چپاکی نخشیرکی دلوی اول قصص بنا خاوره ولگا ولا ناکیتا تاو ممشت جیس لیکن دیخو سبنا و یا لاو د تو سن یوګزوري د ګاڼه مونکو شونا او چدري چرين وسایل لري سایل د ګي چرې چاندل دا پو وابتاعون في بناء المسجد وقل لا اعبد وجه الله ما كان مشركينا هاي عمل وسعيد الله ذا تنوت الباب ماروا کړه کنا تطول فیاتل باغیا و دې کړه بس نه نشم کوم ټکی مشکل نه تا شم ها وایې به مشکل نه یی چې محشرون د کی هستی باندې کېلې اذي شكه تركه يم اجي دي الله تمن له الخلق هم فل والمراتب الشيت الباغيه المعيا استذكر انا ذكر انا سحابه او شانتي ماترم